Book 2 19 19 في المطبخ In der Küche In der Küche عندك مطبخ جديد Hast du eine neue Küche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 Hast du einen Dosenöffner? عندك فتاحه Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? عندك مفتاح للفلين Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? اتطبخ Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? <lacht> Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? <lacht> Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?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 هنا الكبايات الصحون والمناديل Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.